Ponkati, ponkati, ponkati, ponkati, ponkati, ponkati. Nuopurista kuuluu se polokan tahti, jalakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se se vahti, vaan kyllähän Ievan se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellut haittaa, kun me tanssimä laijasta laitaa. Salivili, hipput, tuput, tappu hiljalleen. Oi hei foi e vansuoli tehnääsellä koimet on ne toivotti Me oli märkänä jokaisella ja viulu voivotti tätä poikaa märkä sillä kaskalla hiekka laittaa salveli Hiljalleen. Hieman äiti se kammaa virsiä veisöta huiutti. Kun tämä poika naapurissa rissaa Män Eikä tätä poikaa Mät haittaa, sillä kalskoo lajiesta laitaa. Säli Taput tappu putti Hilipateli hilipateli hilla hilipateli hilipateli pampa, yalli duli yalla dali duli yalla, dili dali dili dali dili tanta, yalli duli yalla dili duli dala, dili dili dili dili dili dili tala, yalli duli dili dali yalla rimpa Esa paredik kanilla lantikkkain lantits tandu la di peda pedalar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 minä sanon vievalle, mitäpä se haittaa laskemaan vielä hiilahiasta laita. Sali puttu putta puta, pyttipput hiljalleen. Muorille Pukis sano, suus, jota tukkee suusien, suus, ruppesin suus, tervetästä komaa. Tervenä peesät, kun korjaa luusia, mä etsitään lujuus makkomaa. Sä ennenä poikko hellyys haittakoa, anpoja uhkii laita. Sali puttu putta puta, pyttipput hiljalleen. Sen minä sanon, jotta purra pitää, ei mua niipua nielästä. Suot mänä ite vaikka lännestä, ittä minä luovu ievasta. Sillä, sillä ei tätä poikaa kainuun saittaa, sillä katas siläjiöstä laitaan. Salivili, hipput, tuput, äppit,